Bondázsuzsanna Karácsonyi emlék a közelmúltból Karácsony 2000 év évmúltán Az emberiség életében nincs még egy hasonló időtálló jelentőséggel bíró esemény, mint a 2010 évvel ezelőtt Jézus születése, a karácsony ünneplése. Időszámításunk meghatározója is egyben, amint Krisztus előtti és utáni kort különböztetünk meg. Az állandóság jelképe is, mint az emberi élet folytatása, a születés záloga. Továbbá, mint a szeretet ünnepe, belső emberi érzéseket hoz a felszínre még azon emberekből is, kik teljes közömbösséggel viseltetnek nem csak a keresztényi hit, de a körülöttük élő embertársak iránt is. Ennek ellenére az ő tudatukba is beépült, a karácsony, s talán azon az egyetlen napon ők is másként viszonyulnak a világhoz. A különböző népek vallásai bármennyire különböznek is a keresztényekétől, a karácsonyt, mint Krisztus születését elismerik. Ezekhez fűződő különbözőségeket nincs szándékomban taglalni, csupán a környezetemben élő emberek jelenkori karácsonyát szeretném bemutatni néhány példával. A ma hazánkban élő embereknél a karácsony munkaszüneti napként szerepel a naptárban. Ez a tény azért jelentős, mert nem is oly régen, néhány évtizeddel előbb, az akkori rendszerek igyekeztek még ettől a bekódolt ünneptől is megfosztani az embereket. Bizonyos megszorítások érvényesítésével. Munkavégzés, hitélet megvonása, büntetés, életbeléptetése, stb. Így az akkor születettek más módon voltak kénytelenek ünnepelni, igazodván a lehetőségekhez. Azok, akik külső nehézségek ellenére, háború, járványok, érzésvilágukban igaz karácsony tudtak ünnepelni, azok ma is nagyobb empátiával rendelkeznek, az emlékek, az embertársai kiránt, ők ma is egész valójukban ünnepelnek. Lássunk példát egy olyan mai családot, ahol három generáció, nagyszülő, gyermek, unoka ünnepel karácsony szentestéjén 2000 év múltával. A karácsonyfa, mint jelkép, nyilván nem hiányozhat, mely a gyertyák fényével, a fenyő illatával, az alája helyezett szépen csomagolt ajándékokkal, igazi szeretetet árasztó szimbólum. Nagyszülőknél is együtt ünneplő család nem nélkülözhet a mindent előteremtő gyermekszülő kapcsolatot, már ez is nagy jelentőséggel bír. A hely, a meghatározott sorrendi programok, teríték, ételek, italok egysége, emberi törődés bizonyítanak. Hány családban ezen feltételek hiánycikként szerepelnek? A nagyszülők a lehetőségükhöz mérten, az ajándékcsomagok tartalmával viszonozzák a törődést, és azt a drága időt, mit szeretteikkel, főleg unokáikkal tölthetnek, látva azok örömét, szeretetét az ünneplés közepette. Mindeddig csak a külső értékes borokról szóltunk. De lássuk a belső értékeket, azok életében karácsonyt ünnepelni, kiknek nem volt módjukban gyakorolni szüleik-nagyszüleik hitéletét, más felfogásra voltak kényszerítve, most miként képes mégis belsőleg átélni az ünnep misztériumát? Az anyává vált gyermek minden igyekezetével megpróbál saját magzatának érzéseiben is maradandóan átültetni az ünnep jelentőségét, erkölcsi mondani valóját. Így kerül sor a képes gyermekbibliára, amely már a mesekönyvek között lapul, s melyből a megfelelő részt az ateistának nevelkedett szülő olvas fel, az írás még nem ismerő gyermekének, a várakozás percei alatt. A kis csengő jelzése oldja fel a várakozás feszültségeit, és a Jézuska ott jártát bizonyítja, a gyertyafényes, ragyogó fenyő, alatta az ajándékokkal minden jelenlevő számára. Ez a perc a karácsony első, lélegzett elállító mozzanata, amit a kis utód tágra nyílt szemekkel és tátott szájacskával Ámoldozva vesz birtokába. A másik mozzanat, amint a poharak kocintása közepette, Elhangzanak a karácsonyi kívánságok, És a mindenki által ismert és fenn hangon énekelt, Csendes éj dallamai. A szikrázó fényszóró és a már fényben úszó szobában Mindenki megtalálja és birtokba veszi ajándékát. A főszemély, a kis trónörökös ténykedése foglalja le a jelenlevők figyelmét, amint türelmetlenül bontogatja csomagjait, örömkiáltások közepette mutogatja a kapott ajándékokat. Közben még csodálkozik, mondván nem hitte, hogy a Jézuska ilyen bőkezű lesz, mert azért nem mindig volt jó gyerek, de ezentúl biztosan az lesz. Az ő számára a már szépen terített azt a másodrendű. Őt az ajándékok megismerése – azokkal való játszás érdekli. A felnőttek elégedetten szemlélik a kis örvendezőt, majd az asztalnál folytatódik a meghitt beszélgetés, a finomságok fogyasztása közepette. Távozáskor mindenki érzi, hogy ez a karácsony a meghitt légkörben, egymás iránti tiszteletben, gondoskodásban, valódi szeretet ünnepet jelent számukra. A tapasztalatok azt bizonyítják, hogy a hasonló karácsony egyre ritkább az utóbbi évek során. Sok család tudomásul veszi a szeretet ünnepét, mégis szeretetlenségben éli meg azt. Előtérbe kerül a pénzszabta ünneplés, ahol a szülő ajándékaival letudja tudja kötelességét, kész és nincs tovább. Az a gyermek, aki már előre biztos a kikövetett ajándékba, nem képes örvendeni, úgy veszi, mint aki megérdemelte azt, talán meg sem köszöni. Kevés idő után már nem is élvezi, elfelejti. Ez esetben a szülő a felelős és hibás, aki életvitelével példájával képtelen megfelelő értékrendet kialakítani saját gyermeke nevelésében. A legtöbb hasonló beállítottságos szülő esetében az ünnep azért van, hogy pihenjünk, együnk és ígyünk, lélek nélküliségben. Találkozhatunk azonban igaz nehézségekkel karácsonykor is. Szeretet ünnepét kórházi ágyon, fájdalmak közepette kell átélni, vagy, mint hajléktalan, az emberi szükséglet elemi feltételeit is nélkülözve várni, hogy a könyörületes emberek adományaiból valamelyes ünnepi hangulat teremtődjön. Ezzel ellentétben az anyagi javakban bővelkedőknél, kiket új gazdagokként vagy milliómosokként tarthatunk számon, a karácsony nagy csillogások közepette bonyolódik, ahol már végképp elveszett az igazi karácsonyi érték. Az a felismerés, hogy a kis Jézus szegényen, jászolban, barmok között jött a világra, az emberi lelkek kincseit helyezve előtérbe, a földi kincsekkel szemben. Még egy tapasztalt tény, a közösségekben, a templomokban ünneplők köréből, ahol nagy számban vesznek részt a hívek karácsonykor, már nem csak idős embereket látni, hanem középkorú és fiatalokat is. Ennek arányát a lakott terület népességéhez mérten nincs módonban meghatározni, de maga a tény is örömteli megnyilvánulás. Látni lehet, amint az egyedül élő ember üdvözli egymást, rövid beszélgetésük bizonyíték egymás iránti érdeklődésükre, talán segítségükre is. Ez az emberi közeledés, törődés egyesek számára igen sokat jelent, kiknek napokon át nincs módjukban problémáik megosztása egyedül élő világukban. A példák még folytatódhatnának a mai élő karácsonyát illetően. Célom mindössze annyi volt, hogy ki ezen sorokat olvasásra méltatja, gondolját karácsonyait, saját magának adjon számot, és esetleg gondolatban folytassa a sort, az átélt tapasztalatai alapján. Biztos vagyok abban, hogy a több ezer éves változásokat átélt emberiség egy, ugyanazon időegységben is változásokat mutat. Ahány ember, annyi féle. Ilyenek vagyunk, sokfélék. Éppen ez a csoda, a 2010 éve született Jézus tekintve, hogy ő ugyanaz ma is, mint amikor a földre jött. Szeretném, ha a ma embere, kinek már módjában áll saját intelligenciáját, IQ-ját, mind magasabb szintre emelnie, valójában inkább az érzelmi intelligencia fejlesztését helyezni előbbre az értelmi intelligenciával szemben. Legalább karácsonykor érzésben is közelebb kerülhessen embertársaihoz, netán még segítse is a rászorulókat saját képességéhez mérten. Ám mindenek felett ismerje a szeretet érzését, Melynek birtokában az igazi karácsony Több ezer évmúltán is megőrzi eredeti jelentőségét. A szeretetet árasztó gyertyafény szimbólumában És a földi embernek küldött Jó akarat békesség tolmácsolásában. Mellé kelek egy saját rímes szöveget, <gül> Melyet nincs bátorságon versnek nevezni. Karácsony egyedül címmel, Amely szintén a mai kor jelensége. Íme. Karácsony egyedül. Kis szobában, Nagy magányban Ül apóka, Szundikál. Égperemén a nap leszállt, Sötét az est, Hószitál. Azt talán üres edények, Vizes pohár, Spislákoló gyertya szál. Mellette fenyőák zöldel, Hirdetve A szeretet karácsonyát. A pó szeme nem könnyezik, Fájos lába betakarva pihenget. Ráncoktól barázdált arca, Gondokkal telt, Révedez. Az idő ólomlábon jár, Fali óra Ritkán üti a felet. Miért sietne? Jó gazdája Hallhatta őt eleget. Szeme csukva, Ám a füle óérzékeny, Figyelme is működik. Templomának kis harangja Éleszkedti elhalványult vágyait. Beszép is volt a kis templom, S a csillogó fenyőfa. Száz torokból szállt az ének, Dicsőség a magasba. Mígy csodás volt akkor, Amikor a család együtt lehetett. Minden évnek karácsonyán Boldogan ünnepeltek. A még élő, Egy szemfia, Ki a messze honban él, Éteren át kedves szava, Nagyon ritkán száll felé. Csendben viselni terheket, Élet alkonyán, Túl nehéz. Hiába a belenyugvó Türelem és józan ész. Nehéz a test fájdalmai cipelni, Ám a lelkit Nehezebb. Magájnál is nagyobb hiánycik A szeretet. Magába roskadva apó, Csukott szeme, égre néz. Lelkében felzsung az ének, Csendes éj, Szentséges éj, a hópelyhek temetnek, Már minden tiszta fehír, Miközben a zöldág mellett Kialszik a gyertyafény.